Imnul al 43-lea al Sfântului Simeonul Teolog cu titlul că e mai bine să fii păstorit frumos de către cineva decât să păstorești pe cei ce nu vor aceasta. Deci e mai bine să fii ucenic decât să fii păstorul, învățătorul, starețul cuiva care nu vrea să asculte fiindcă niciun cuștig nu va avea cel ce se sârguiește să-i mântuiască pe alții, dar s-a pierdut pe sine însuși prin conducerea altora. Vorbește, Iristoase robului tău, vorbește lumina lumii, vorbește cunoașterea Universului, vorbește cuvinte și înțelepciune care le cunoști dinainte pe toate, care știi mai înainte și ne înveți fără invidie. Cere ce ne sunt de folos. Vorbește și învață-mă și pe mine căile mântuitoare ale voilor tale, Mântuitorul și ale Dumnezeșului. Porunci. Vorbește și nu mă trece cu vederea pe mine, nu ascunde Dumnezeule, Dumnezeul meu, Dumnezească voia ta de mine cu robotau Care lucru din două e mai bun la tine, care e bine plăcuție, spune iubitorul de oameni, Mântuitorule? A fi îngrijit pentru lucrurile mănăstirii și a purtat de grijă din plin de nevoile ei trupești și a le apăra pe toate în justiție cu dușmănie și luptă? Sau în mintea și inima netulburată, a primit strălucirile harului tău, a avea simțire sufletului mereu sub fulgerările lui, a vibrat tainic la cuvintele Dumnezeu și a le învăța cu blândețe pe acestea altora și a le învăța și eu însumi, căci acela care vorbește spune cele vorbite de el și pentru el însuși și el cel din trebuie să le și facă. Deci, dintre acestea două, spunem Dumnezeul și plăzmuitorul meu, creatorul meu. Care e mai bun, care e mai folositor pentru noi? Care ți este mai bine plăcut și sfârșit și nu-L ascunde de mine atât durate cuvinte? Și Domnul i-a vorbit, ascultă ce ai întreba, scrie ce auzi. Eu sunt Dumnezeu cel mai înainte, fără de început, eu sunt prin fire stăpân, și împăratul cerurilor și al celor supământene. Iar toți și toate sunt robii mei, chiar dacă nu vor. Adică și demonii și cei păcătoși sunt robii lui Dumnezeu, chiar dacă se împotrivesc lui. Pentru că El este Creatorul lor. Că sunt Creatorul, Judecătorul și Stăpânul la toate. Sunt și acum și voi fi în vecii vecilor, dar nu silesc vreodată pe nimeni. Deci de voia liberă a noastră și a demonilor și a îngelor. Dar nu se vreodată pe nimeni care nu vrea, fiindcă liberă și de bună voie vreau să fie slujirea, să se lucreze frica și să mi se arate iubirea de către supușii mei. Pentru că așa doresc să fie robii togmiți cu plată și prietenii mei. Dar pe ceilalți noi am cunoscut și n-am fost cunoscut de ei, de aceea copiii celui nedrept zic că sunt aspru, mă numesc nemilostiv și nedrept. Deci, cei dați demonilor ne spun că este aspru, că e nemilostiv și nedrept, Dumnezeu, cu ei sau cu toată lumea. Deci, cei ce mă ocorăști și bârfești și care mă defaimă pe mine, cum ți se vor supune sau cum te vor primi învățător, spune -mi. Adică, cei care nu se supună ascultării de tine ca duhovnic, ca stare, ca episcop, nu ți se supun nu din cauza că tu, să zicem, e ai zminti cu ceva, ci din cauza că ei luptă prin viața lor, prin voia lor împotriva lui Dumnezeu. Deci, nu ți se supun ție pentru că nici mie, mie lui Hristos nu se supun. Spunem, cum te vor socotioare păstor lupii? Sau cum vor urma glasului tău fiind fiare sălbatice, adică oameni? nedomesticiți, oameni răi, necuvioși. Ești fugi afară din mijlocul unora ca aceștia, căci îți va fi de ajuns să te, dacă te vei mântui pe tine însuți. Adică dacă nimeni nu vrea să-i să ajut să se mântuiască, depărtează-te de unii ca aceștia. Iar dacă ai mântui lumea, dar te vei pierde pe tine însuți, ce folos vei avea de la lumea mântuită de tine, prin tine? Nu vreau ca tu să păstorești pe cineva care nu vrea acest lucru, adică nu vrea să ți se supună. Uite deși vezi că și eu am păzit acest lucru în lume, pentru cei ce vor sunt păstori și stăpân, dar pentru ceilalți sunt prin fire creator și Dumnezeu, dar nu sunt deloc împărat, nu sunt deloc căpetenii celor ce nu și-au luat crucea și nu mi-au urmat mie, căci aceștia sunt copii, robi și vase ale celui potrivnic, adică uh, ale diavolului. Vezi ce taine înfricoșătoare, vezi ce nesimțire? uite te și pe, plânge pentru ei, dacă e cu putință în tot ceasul. Căci dacă fiind ei chemați de la întunerile lumina ce ne serată de la moarte la viață, de la ea la cer, de la cele trecători și stricăcioase doaba ce vește în furie, nebunește împotriva învățătorului lor, al lui Hristos, și urzesc împotriva lui tot felul de uneltiri și preferă mai degrabă să moară decât să lase întunericul și faptele în întunericul și să murmeze -mi mie, cum îi vei păstori, cum îi vei conduce, cum îi vei călăuzi, spunem, pe cei care se înăpustesc spre foc, se alătură vrăjmașului și fac cu împreună cu el cele potrivnice poruncilor mele. Cum îi vei păstori ca pe niște oi, cum îi vei aduce, spunem, la pășunile poruncilor mele, la apa voilor mele, la munții gândiți cu mintea ai contemplațiilor tainice, ai zlavei negreite pe cei, prin care cei care o văd disprețuiesc lava de jos și nu-și mai aduc aminte de toate cele simțite și pe toate aceste le ca o umbră și ca un fum. Spunem cum îl vei câștiga apărător al tău pe acuzatorul tău, adică cum să faci casă cu credincioși care în loc să-ți fie prieteni și ajutători, ei sunt cei care te acuză, care îți Găsești nod în papură. Spune că ori ești desfrânat, ori ești mândru, ori ești avar, ori nu știi să vorbești, ori nu știi să predici, nu știi să zlujești. găsești nod în papură. Credincioși care devin din apărătorii tăi sau nefiind apărătorii tăi, sunt mai degrabă acuzatorii tăi. Cum îi vei convinge să fie prietenul tău pe vrăjmașul care să luptă cu tine? Căci prietenii devin ușor dușmani atunci când găsesc un mic, mic pretext. Dar dușmanii pot cu greu deveni prieteni chiar dacă le fac binefaceri și darul din beș beșug și nu tremură o nebunie ultimă să-i omoare fără milă și fără compătimire pe binefăcătorii lor. Adică prietenii care nu au fundament, care nu sunt statornici, care nu au conștiință și frică de Dumnezeu, devin imediat sau devin foarte ușor. Dușmani. Însă pe dușmani e greu să îi faci să înțeleagă că n-ai nimic cu ei și că nu lupți împotriva lor, pentru că ei, chiar dacă te comporți frumos cu ei, își găsesc întotdeauna motive să te insulte, să te ocărească sau să ți facă rău. Cum arată dușmanii noștri? Ei sunt imita imitatorii lui Cain, aceștia sunt mai răi decât Lameh. Aceștia sunt cei de un unăraf cu Saul. Sunt urmașii imitatorii evreilor și zeloșii lui Iuda, moștenitorii ai sugrumării lui, adică ai spânzurării lui. Dacă ai să cauți să-i călăuzești pe aceștia, vezi unde vei ajunge. Că cei nu se întorc acolo unde vrei tu ci te silesc să umbli pe calea lor și să cazi primul în înaintea lor și să cobor mai jos în fundul iadului, avându-i negreșit următorție pe ei. Deci oamenii împotrivitori și netrebnici în viața lor nu vor ca tu să-i duci la Dumnezeu, ci vor ca și pe tine să te, să te tragă în, în groapa fără de legilor, multiple. Dacă însă nu vrei să te asemeni acestora, dacă nu te lași dus de sfaturile lor, ori să fii partaj la faptelor cele rele, atunci vei avea răzvrătire din partea lor, luptă și război neîmpăcat. Ce ți se va întâmpla și ce vei câștiga de la ei? Ascultă și îți voi spune pe scurt. Înainte de toate, nu vei putea să fii robul meu, fiindcă eu nu vreau ca robul meu să sufere lupte. Vor avea o ură nestăvilită împotriva ta, și se vor porni pe față și ascuns spre omor împotriva ta. Iată cu câtă durere vorbea Sfântul Simeon de lucruri întâmplate în viața sa, pentru că mai mulți ucenici ai săi, în mănăstirea unde el le era stareț, au vrut să-l omoare, s-au dus la patriarh și l-au acuzat că este închip și fel, apoi fost un mitropolit Ștefan cu o furie greu de înțeles ce să mai... îl duce în tribunalul patriarhal, an și an de zile și nu se alege nimic în toată ura asta demonică, tembelă. Și tu vei fi răspunzător de o sândă lor. Deci moartea ta nu va fi de folos alți, așa cum moartea mea a fost viața lumii, ci te vei face pricina osândirii lor și vei ieși fără îndrăznire din viață. E mai bine așadar să fii păstorit și să nu păstorești deloc pe unii ca aceștia. Adică e mai bine să fii ucenic, să nu fii preot, să nu fii conducător, să nu fii erarh, decât să ai oameni care să bulucesc să împotrivesc, caută motive, E bulucesc prea rău, merg așa, precum care nu vor să fie adunate în turmă, ci să strâng, să coboară în prăpastie, să arunce în prăpastie. Da. Ce mai degrabă e bine să te îngrijești de cele ale tale deci de mântuirea sufletului tău, și să te rogi pentru ei și pentru toți oamenii să se întoarcă să vină toți la cunoaștere și să-i înveți și catehizezi pe cei ce vor. Pe cei ce vor. Adică, dacă vrei să rămâi preotul, episcop, conducătorilor, lor, catehizează pe oamenii cuminți, pe oamenii care te ascultă, pe oamenii în care încolțește frica de Dumnezeu, iubirea de lui Dumnezeu, de nevoință. Dar să nu-i silești să facă cele pe care le învețe, că să, mă, să le mărturisești adevărul, să, să le arăți ce trebuie să facă oamenilor iubitor de adevăr și de viață ascetică, însă să nu-i forțezi să nu-i silești, ci spunele și îndeamnă să facă cuvintele mele, păzindu-le ca pe unele care dau Viața veșnică. Iar atunci când voi veni la judecată, aceste cuvinte vor sta în picioare și îi vai judeca pe fiecare în aceștia după vrenicia lor. Mare adevăr spune aici Domnul Sfântului Simeon. Îi spune ceea ce voi veți mărturisi ca bun de la anvon. Vei predica în mănăstirea ta. Vei predica în biserică, oriunde. Și ei nu vor face cuvintele mele, atunci, acele cuvinte neîmplinite, pe care le-au bazocorit, pe care le-au disprețuit, îi va judeca pe fiecare din aceștia după vrenicia lor, iar tu vei rămâne cu totul lipsit de răspundere și neosândit, pentru că n-ai ascuns argintul cuvintelor mele, ci cât l-ai primit, l-ai dat tuturor. Adică preoții, diaconi, episcopii, Patriarhii sunt datori să propovăduiasc Cuvântul lui Dumnezeu tuturor, fără să silească lască pe nimeni să facă voia lui Dumnezeu așa, dragoste cu forța. Însă toți care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu în biserică, sau care nu-l ascultă în afara bisericii, vor fi judecați de către Dumnezeu pe baza a cât de mult au luptat sau împotrivit adevărului. Pentru că și sectarii, și eretici, și păgânii cred că fac voia lui Dumnezeu. Însă, ă, ei se împotrivesc cu multă acrivie, cu multă sârdie Cuvântul e adevărat al bisericii Ortodoxe. De aceea, fiecare, și noi, și ei, și îngerii, vor fi judecați după ceea ce am știut și n-am făcut. Asta este marea durere și problema tuturora. Acest lucru mi este bine primit, îi spune Domnul Sfântului Simeon, acest lucru este al apostolului și ucenicilor mei și ei l-au făcut după poruncile mele. Să mă propovăduiască Dumnezeu în toată lumea, De să mă propovăduiască pe mine Dumnezeu în toată lumea, să învețe voile și poruncile mele și să lase înscris, scris să le lase înscris oamenilor, să scrie cărți despre uh, înțelegerea celor Dumnezești. Așa luptă te să fa și să înveți și tu, iar celor ce nu vor să audă cuvintele mele. Spune-le cum am spus și eu celor ce mi-au zis, aspru e cuvântul acesta. Cine va putea să-l asculte și cărora le-am spus, dacă nu vreți așa, duceți-vă și fiecare să facă cum vrea. Lăsând totul pe seama puterilor și pe seama libertăților, libertăților de a alege ce să facă, să aleagă moartea sau viața. Fiindcă nimeni a ajuns vreodată bun fără să fie ales liber aceasta. Deci nimeni ajunge bun și sfânt fără să vrea. Nici necredinciosul nu va fi credincios fără să vrea aceasta. Nici iubitorul lumii nu va fi vreodată iubitor de Dumnezeu. Nici cel nu va schimba gândul. Nici nu va ajunge bun cu totul fără voie. Căci nimeni a ajuns rău prin fire, ci cu intenție. Adică omul nu e rău de la fire. Omul este bun prin firea sa făcut de Dumnezeu, dar ajunge rău prin intenție, prin ceea ce lucrează, prin ceea ce gândește. Și el însuși își agonisește în inima lui izvorul răutății. izvorul răutății care îl cree în fiecare cu voia noastră. Tocmai de aceea în spiritualitatea ortodoxă, nevoința ortodoxă, Nimeni nu acuză pe sau pe altul, pe aproapele său, că l-a făcut să păcătuiască. Pentru noi, noi înșine suntem singurii vinovați. Dacă greșim cu ceva, chiar dacă dracul ar și veni în fața noastră și ne-ar spune sau oamenii ne-ar împinge, noi suntem cei care facem rău. Așa că de aceea spune Sfântul Simeon și tradiția ortodoxă că numai noi, fiecare dintre noi, suntem de vină pentru păcatele și fără de legile noastre. Și nu trebuie să acuzăm pe nimeni, nu trebuie să facem vinova nici pe Satana. Satana, țaracul, și-a făcut datoria lui de om, de înger răutăcios, de înger căzut, pe când omul, la fel, omul rău, și-a pus în aplicare voia lui rea. Că noi am ascultat, că noi am fost proștii care am ascultat și am urmat lor nu sunt de vină ei, ci noi înșine. Și tot așa, cu intenție și socotință, va putea ajunge bun și virtuos din rău și viclean, dacă vrea, din rău și viclean, dacă vrea, adică să ajungă virtuos din, dacă înainte era rău și viclean. Dar dacă nu vrea, acest lucru nu va fi nici de cum așa. Căci nimeni n-a realizat virtutea în lume fără să vrea, nimeni și nimeni nu se va mântui fără să vrea aceasta. Adică nimeni nu se va mântui cu forța. Mântuirea este personală și este comuniune cu Dumnezeu, este relație cu Dumnezeu și să faci, să ajungi, să o dobândești cu harul lui Dumnezeu dacă vrei. Și Dacă stai lipidă de voia lui Dumnezeu, cum a spus un Simon mai înainte, nu căuta mai mult decât aceasta, sărguiește-te să te mântuiești pe tine însuși, pe cei ce te ascultă, de vei găsi pe pământ un om care să aibă urechi să te asculte și să audă cuvintele tale. Și Domnul știe că este foarte greu să găsești ucenici adevărați. Mulți vin și vor să, vor să facă ceva, vor să te asculte. Însă, la un moment dat, să mândresc, cred că au înțeles prea mult. Și atunci își descoperă caracterul lor, ceea ce cred ei cu adevărat. Și îți dai seama, cu mare durere, că n-au vrut niciodată să găsească adevărata cale a mântuirii. Ce-au vrut numai să dobănească niște cunoștințe care să se laude. Așa voi face stăpâne, zice Sfânt Simeon, precum i-ai poruncit, dar dă-mi e nevrednicul robului tău, harul tău, Dumnezeu meu, ca să te zlăveți purerea și să lau puterea ta cu glasuri necetate în vecii vecilor. Amin.